Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Boa tarde, pessoal. Vamos a mais cinco minutos na estrada comigo. Hoje sexta-feira, dia de cinema no Pod Pod. E a obra que eu comentarei hoje é uma produção do Estúdio Ghibli, chamada No Oriente, de Karigurashi no Ariete, nos Estados Unidos de Borrower Ariete, e no Brasil foi lançado como O Mundo dos Pequeninos. Essa obra, o famoso estúdio japonês, o estúdio que nos trouxe obras-primas da animação, como Meu Vizinho Totoro, Ponyo, A Viagem de Shihiro, O Túmulo dos Vagalumes. Bom, já deu para perceber por aí, né? Cada obra que o Estúdio Ghibli lança é uma obra de arte impecável. E essa animação não poderia deixar de ser diferente. A animação conta a história dos pequeninos, um povo que são são seres humanos em miniatura que vivem nos porões, vivem embaixo das casas. A história se passa no Japão no ano de 2010. Os personagens principais são a família da Ariete, né? Eles são conhecidos como Borrowers, é, no caso porque Eles pegam coisas emprestadas dos humanos normais para poderem sobreviver. Borrower é mais ou menos o que seria emprestador, alguma coisa assim. Então uh, temos essa personagem que é a Ariete, uma adolescente de 14 anos, pequenina. A família dela inclusive acha que eles são os últimos pequeninos que existem no mundo. Eles moram nessa casa e uh, chega um menino, que é um menino doente, com problema no coração, e quando esse menino chega a essa casa, ele ele percebe, ele vê a ariete andando em meio ao, ao jardim, e ali começa a aventura. Uh, não existem antagonistas na história, a história é belíssima de uma sensibilidade artística ímpar. A música de Cecily Corbel, que é uma artista francesa, é simplesmente linda. Eu nunca vi uma trilha sonora que casasse tão bem com uma animação, com uma obra cinematográfica. As músicas são belíssimas, vocês estão ouvindo uma delas aí ao fundo. É, se tiver a oportunidade, quem tiver a tiver oportunidade, não deixe de ir atrás dos CDs com a trilha sonora, é muito bonita, vale cada música, é emocionante e a obra é ímpar, é belíssima. O filme teve a participação do famoso diretor Hayao Miyazaki, que escreveu o roteiro. É O roteiro é baseado num livro, The Borrowers, da escritora Mary Norton. Ele foi dirigido pelo diretor estreante Hiro Masa Yomebashi, que pediu vários conselhos ao Hayao Miyazaki. Ele que já é um veterano diretor das animações do Estúdio Ripley. A história se passa no ano de 2010 em Koganei, um bairro do oeste de Tóquio, onde fica também O Studio Ghibli. A música é sublime e combina harmoniosamente com o cenário, que aliás, os cenários são belíssimos, são incríveis, impecavelmente desenhados, como é tradição do Studio Ghibli. O longa metragem é bonito, inegavelmente. O filme ensina pela simplicidade. Há apenas os personagens e suas vidas, cada um tentando existir. A história é contada de uma forma Imaginar que os pequeninos existem não é um absurdo. É preciso de imaginação, sim. Não é um filme de grandes extremos. É uma história um pouco mais madura do que Pônio, por exemplo. Lembra mais uh, desenhos como O Castelo Animado ou Contos de Terra Amada, também do Estúdio Ghibli. A obra é belíssima, a trilha sonora é fantástica. É um filme que me tocou profundamente no coração. Dada a simplicidade da história, o magnetismo dos personagens. E eu recomendo que todos que tiverem a oportunidade, assistam essa animação, pensem nela, é uma obra simplesmente linda, vai fazer o seu dia, vai fazer a sua semana, vai fazer quem sabe o seu mês ter valido a pena. Bom, vou ficando por aqui, desejo a todos um bom final de semana, deixo meu beijo, meu abraço para todos, tchau tchau!